Гість починав червоніти. Але хіба можна було злякати запорозького козака такою дурницею, як якийсь там коньяк чи виноградна водичка з червецьовином? Одначе, на кінець їжі, йому почервонів не тільки ніс, все і чоло, а очі весело, ласкаво і дуже прихильно та навіть аж любовно обгортали симпатичну пику хазяїна. «Ти брат з наших, я тобі скажу», – рішуче заявив він нарешті і задоволено відхилився на спинку стільця. «Вірно, вірно, ти хоч і московська шишка, а як бачу, простяк і симпатяга, і по-своєму, по-українському не забув балакати». «У нас тут, часом, знаєш, наші партійці, розсотяпи гадають, що як чоловік не хоче цуратись рідної української мови, так значить він буржуяк, націоналіст, реакційний ворог соціалізму та отаке всяке чорне що. А я тобі скажу, що то вони, націоналісти й дурні? Культура, національна форма і соціалістична змістом. Знаєш, хто так сказав, а? Он хто». І він хитнув головою на портрет Сталіна, що висів над канапою – Цілком правильно, непохитно, підтвердив журналіст Зінчук. Нарешті прислужник забрав свої тирівки, поставив на столик біля канапи, як йому було наказано, звездили гідь чаревату пляшку із лікером, маленькі чарочки, попільничку, і сам остаточно вийшов. Тоді Степан Петрович посадив гори-гору по один бік столика, сам сів по другий, налив у келишки густої янтарної рідини – і, піднявши свою чарку до запорожця, сказав, ну, а тепер ще вип'ємо за рідну мову. І тоді поговоримо про інше. Горигора взяв у свої величезні пальці, як на персток келишок, вони цокнулись, і профспілковий батько хильнув собі з нього під козацькі вуса, хильнув і, колтнувши, облизав губи й вуса. О, та воно яке солодке, хай йому греть". Потім... Коли вони закурили запашні турецькі цигарки, журналіст Зінчук споважнів і сказав, а тепер, товаришу, поговоримо. І почав викладати принаду в великій кудлатій чорній рибині. Вона уважно, серйозно слухала, іноді здивовано гукала, іноді, не довіряючи своєму розумінню, перепитувала, знову гмукала, але загалом поводилась стримано і поважно. Нарешті, коли Жибалка виклав до кінця принаду, риба не витримала і обурено спитала. А як же на це реагують європейські та американські робітники? А поки що ніяк. Вони ще не знають про концепцію колектократії. А чого ж соціалісти та демократи, які знають про неї, не зазнайомлять робітників з нею? Отут журналіст Зінчук розвів руками. А це вже треба їх питати, а не мене. І кажеш, що якісь там бельгійські синдикалісти вже висунули вимогу скасування найманої праці. І навіть Папа Римський готов визнати оту трудову колектократію, чи трудократію, як ти сказав, а соціалісти нічичив. Ха, Ха! Ну, я розумію капіталістів, на якого їм чорта ота колектократія, ота трудократія. Цілком зрозуміло, що вона для них шкідлива, убийча. А через те наївна, нікчемна утопія. А для соціалістів? А для тих, що звуть себе захисниками інтересів труду, робочого класу? Теж шкідлива, теж утопія. Ну, так хіба ж ми, комуністи, не маємо рації, коли кажемо, що вони слуги буржуазії, захисники капіталізму? Га, цього я не розумію. Мати такий сильний засіб проти війни і капіталізму і не вживати його? Ну, а комуністи... Хоч ти кажеш, вони скрізь проводять сильну кампанію за мир по всіх країнах, збирають підписи під петиціями. Чого ж вони не організують петиції про найкращий спосіб миру, про колектократію? Невже й вони мовчать? Степан Петрович не зразу відповів. Замість відповіді він знову налив келишки і злегка сюрпнув. Із свого запорожець нетерпляче стежив за його рухами і, не глянувши на свій келих, повторив. Ну, а комуністи що ж? Іваненко поставив келишок на стіл і тоді тихо сказав А комуністи теж слухають своїх вождів. О, такої! А які ж то комуністичні вожді проти цього способу? Степан Петрович зробив невиразний рух лицем. Горигора пильно глянув на нього, помовчав, потім схопив свій келишок і люто сюрбнув з нього. «Ну, а американські робітники, вони вже там чорт ма комуністичних вождів. Якого ж чорта вони не хапаються за цей засіб знищити війну і капіталізм».